Так от я дивився на її ноги в чорних панчохах, бо, власне, ноги впадали в очі перш за все, приковували погляд і не давали змоги сприймати нічого іншого поза собою. І треба сказати, що я був не один, хто витріщався на її ноги. Половина редакції споглядала це диво захватом, половина із заздрістю». І ось тоді, коли мої очі пестили її кругленькі коліна, намагаючись ковзнути, бодай, на сантиметр по під її спіднички, вона простягла мені квіти і проказала. «Це вам». Я приблизно знаю, як дарувати дівчатам квіти. Але як приймати квіти від дівчат, убий мене не знаю досі. Коли це було на сцені, внежу рись, там усе ясно. «Береш букетик». «Цьомаєш у щічку і шепочеш. Після концерту зайдіть за лаштонкин на каву». Були такі, що приходили. Переважно ті, які в сценічному яскравому освітленні виглядали набагато привабливіше, аніж тоді, коли з'являлися за кулісами. Вона була значно гарнішою, ніж я її уявляв. Це юне сотворіння випромінювало сяйво розквітаючої краси і свіжої принади. Великі чорні очі і здорові рум'янці на ледь припухлих щічках. А я вже як джміль за мерехтів невидимими крильцями, і душа моя загула від нервового збудження. Я взяв квіточки з таким виразом, мов би приймав гуманітарну допомогу від Монгольської республіки. Руки тремтіли, я розкрив рота» але збунтовані слова переплелися у суцільний клубок, розмотати якого я мав сили. Мені хотілося запитати її, чи вона і є тією самою дівчиною, що писала мені листи, але раптовий острах, що це не вона, стримав мене. Ні, тут розмовляти я не міг. Це було б рівноцінне самогубство. Коли стільки пару чей їсть тебе і з нетерпінням чекаєш, що далі буде – «Стає дедалі важче зосередитися, підшукати потрібні слова». «Ну, чао!» – театрально махнув я рукою всім свідкам цієї сцени і, взявши панну по-під руку, повів її геть, не забувши вручити квіти секретарці, щоб поставила у вазу на моєму столі. Не вистачало ще, аби я з квітами валандався. В очах панни грали бісики». Вона неприховано тішилася з того ефекту, який справила на мене. Її пухкі вишневі вуста здавалися втіленням цноти. Ми вийшли на академічну, і я врешті видушив із себе. Отже, це ти та таємнича Мар'яна. Не почувши заперечень, я почав щось молоти про її вірші, що вони цілком добрі, навіть дуже добрі. Але писати в такому стилі без сенсу Бо так пишуть і десятки Та що там, сотні поетів Але мою менторську тираду вона обірвала просто і невимушено. А це не мої вірші І я взагалі віршів не пишу Я занімів, не знаючи обурюватися мені чи сміятися Тоді... Е, тоді чиї це вірші? Та так з якогось журналу переписала. Тут вона сама засміялась і весело зиркнула на мене. «Навіщо?» – спитав я. «Щоб познайомитися. Хіба не ясно?» «Ти могла і так познайомитися. А так не цікаво. Якби я вам написала листа без віршів, ви б не відповіли. «Чому?» «Я обов'язково відповідаю на всі листи», – сказав я першу неправду. Мар'яна знову зиркнула на мене зі сміхом, і я подумав, що вона, мабуть, не така вже й простенька. Я не знав, про що далі говорити. Мені кортіло запитати, навіщо вона хотіла зі мною познайомитись. Але стримував себе, боячись почути щось на зразок «А так просто!» «Подивитись, який ви в житті! Ну, чао!» «Дивно, чому я відчув тоді цей острах. Так, мов би, чекав від знайомства з нею чогось особливого і боявся сполохати. Хоча, по правді, на що вона мені здалася? Шпана пузата. Подумаєш? Ноги!» «Ну, не гнівайтесь!» – легенько штурхнула мене і взяла під руку. «Мені хотілося поговорити з вами. Після того, як я прочитала ваші твори». «Не ти перша, кому хочеться зі мною поговорити», – подумав я. «І вже знаю навіть про що. Про пані Аліну. Про те, що було насправді, а що ні. Про те, чи збираюсь писати третю частину «Дівночі» і так далі». «Ну і про що б ти хотіла поговорити?» – спитав я нудьгуючим тоном. «А так, і про що? Просто розмовляти». То ти не збираєшся розпитувати мене про історію написання дівночі? А навіщо? Правди ви не скажете? Вона мала рацію. І подобалось мені дедалі більше. І тебе не цікавить, чи буду я писати продовження? Ні. Мене взагалі нічого не цікавить. Мені хотілося подивитися на вас зблизька. Ось воно. І я затамував подих. Я відчула, що ви якраз та людина, котра зможе мені допомогти. Це краще, ніж я передбачав, але гірше, ніж мені хотілося. А в чому я маю тобі допомогти? Не все відразу. Вам не здається, що ви занадто форсуєте події? У вас навіть не вистачило терпцю спокійно листуватися зі мною. Вам забаглося мене побачити? Вже? Негайно? Я почував себе школярем, якого прилапали на бешкеті. «Ви зруйнували романтичність наших стосунків. Таємничість, загадковість – усе це розвіялось». «Мені здається, тобі слід би було описати листи не до мене, а до Стендаля. Шкода, що він не дожив до цієї щасливої години». «Але Стендаля нема. Нема Бальзака, нема Цвейга, нема Ремарка. Але ж я мусила комусь писати». Я вибрала вас. Чи повинен я їй сказати, що вибір невдалий? Що було б, якби я не поквапився, і листування наше продовжилось? Все відбувалося б набагато природніше. Ми б значно більше знали одне про одного. Перша наша зустріч могла б відбутися взагалі без слів. Уявляєте, як це чарівно. Ми пішли б до парку, довкола осінь. Листя сиплеться нам під ноги, і ми чуємо тільки його шелестіння. Ага, то ти планувала все затягнути до осені. Я нічого не планувала, це я образно висловилася. Я, чесно кажучи, настільки образилася на вашого останнього листа, що вирішила вас викреслити з Тут вона зробила паузу і виправилась. Я вирішила про вас забути. Зрештою, вам про це відомо. Що саме? Хіба ви не прочитали мого вчорашнього листа? То ти справді заходила вчора до редакції. А я гадав, що мене розігрують. Адже ж ти ніколи раніше цього не робила. Чому ти не скористалася поштою? Отже, ви не читали мого листа. Не прочитав, не встиг. Я навмисне зайшла до редакції увечері, коли журналістів уже нема. Але ще є всі найбільші плідкарі. Секретарка, коректори, реклама. Я хотіла, щоб мене побачили і розповіли вам. І щоб ви потім кусали з розпачу лікті. Бо я не писала, що не погоджуюся на ваш ультиматум. То був прощальний лист. Он як? І даремно. «Я вважаю, ми з тобою достатньо довго листувалися, щоб зрозуміти, що нам буде цікаво разом». «Отже, це ви будували плани, а не я?» «Нічого подібного». «Але ж так. Ви потрактували моє бажання листуватися з вами як намір зблизитися. Невже вам не спадало на думку, що листування уже саме собою є цінним?» «Однак у вас прокинувся власник». Вам стало замало листів і заманулося здобути їхнього автора. Але ж уявім собі таку картину. З'являюсь не я, а панночка, скажімо, не вашого смаку. Тобто якесь миршеве, нецікаве сотворіння. І що тоді? Ви так прагнули побачити те, що вимріяли, заволодіти ним. А коли воно з'явилося, ви в ударі. Дорого б я дала, щоб мати змогу поспостерігати за вашою поведінкою у такий момент. Я навіть намагалася вмовити свою подругу піти сьогодні до вас і видати себе за мене, а самій стежити з боку. Я думаю, то був би чудовий атракціон». «Адже ви, напевно, задля порядності повели б панну на каву, посиділи б з нею годинку, поспілкувалися, дали б кілька безцінних порад про те, як треба писати вірші, а потім «Чао, бамбіно, сорі!»» «Хіба не так?» Я проковтнув її слова, як гірку пігулку, не запиваючи. Все, що вона спрогнозувала, дойоти збігалося з тим, що могло б відбутися насправді. «На жаль, подруга від такої ролі відмовилася». А шкода. І ти передумала зі мною прощатись. Передумала. І знаєте чому? Я згадала одну істину, яку чула ще від своєї бабці. Усі чоловіки однакові. Я подумала, що ви вчинили так, як вчинив би на вашому місці кожен чоловік. І я зрозуміла, що даремно на вас розгнівалась. Це все одно, що розгніватися на холодний сніг. Теплим він ніколи не стане.